Kötödik mese, amelyből kiderül, hogyan szöktették meg a városból a házi állatokat. Ettől kezdve olyan békességes jó életet éltek az állatok abban az erdőben, hogy csak A vadászok sem merészkedtek többet oda. A nagy állatok nem járnak ki az erdőből, de a madarak azok igen. Egyszer az történt, hogy a sasmadár berepült a városba, és letelepedett egy kertben, a legnagyobb fa legfelső ágára. Oda szállt hozzá egy varjú. – Kár, kár, mi olyiság felétek? – kérdezte a varjú. A sasmadár elmesélte a varjúnak, milyen békességben élnek az állatok mostanában az erdőben. Elrepült a varjú is az erdőbe, megnézte, igaz-e, amit a sasmadár beszélt. És látta, hogy színigaz. Visszarepült az a varjú a városba, és elfecsegte a verebeknek, hogy mit látott az erdőben. A verebek, meg nagy pletykások széthorták a városban a hírt, elmondták mindenkinek. A városi kutyáknak, cicáknak, még az egereknek is, hogy az erdőben olyan törvény van, senki sem bántat senkit, mégis mindenkinek van ennivalója. Élt abban a városban egy házőrző kutya. Buksinak hívták. Láncra verve kellett buksinak éjjel nappal a házat őriznie, és csak egyszer egy héten kapott enni. Más napokon csak száraz kenyérhéjat dobott oda neki a gazdája. Ehhez a buksihoz is oda röpültek a verebek, és elcsiripelték neki, milyen jó világ van az erdőben. – Úr, úr, oda kéne menni lakni! – gondolta magában buksi kutya. – ott szabadon kószálhatnék egész nap, játszhatnék a többiekkel, és minden nap kétszer is jól lakhatnék a husízű fűvel. Három nap, három éjjel gondolkodott ezen buksi. Akkor aztán elhatározta, hogy megszökik a gazdájától. Éjszaka pedig addig harabdálta és rángatta a láncát, amíg elszakadt. Úsgyi neki! Buksi kiugrott az udvarból, szaladni kezdett, és meg sem állt az erdőig. Az erdő szélén rákiáltott valaki. Áj, ki vagy? Buksi megállt. Elmondta, hogy miért szökött meg a városból, s hogy ezentúl ő is itt szeretne élni az erdőben a többi állattal. Jól van, mondta neki a róka, aki őrségben állt az erdőszélénél. Elvezetlek mackó királyhoz! El is vezette mindjárt a barlanghoz, ahol a Mackó király lakott. Mackó király szokása szerint mélyen aludt, és egyáltalán nem volt kedve felébredni. De aztán mégiscsak felült a vackán, és mérgesen dörmögve így szólt. Már megint éjszaka háborgattó. nem leszek többet király, ha mindig felébreztetek éjnek évadján, amikor a legszebb álmomban vagyok de azért meghallgatta Buksi kutyát, és azt mondta neki. Jól van, Buksi, befogadunk az erdőbe, de mond csak, a többi kutyusnak is olyan rossz dolga van az emberek között, mint neked. Buksi azt felelte, hogy némelyik kutyának jó dolga van a városban, más kutyáknak meg rossz soruk van. Olyan is akad, akit még ő nála is rosszabbul tart a gazdája. És a cicák? Kérdezte Macskó király. Azok között is van sok sovány és gírhes. Némelyiket megismerik? Hát a lovacskák? Érdeklődött tovább Macskó király. Jaj, azoknak nagyon nehéz soruk van? Felelte Buksi. Kocsit kell nekik húzni nagy teherrel. A fuvarosok pedig ötik, verik őket, ha nem húznak elég gyorsan. És az egereknek milyen dolguk van? kérdezte kicsurka hőzike. Az egereknek mindig félniük kell az emberektől is, a macskáktól is, válaszolta Buksi. És még madarak is vannak a városban, a lakásokban. Azokat kalickában tartják éjjel-nappal. Bizony, azok a madárkák szenvednek a legtöbbet. Látom, rendes kutyus vagy, mondta Mackó király. Jó szíved van, itt maradhatsz közöttünk. Buksinak a mókusok építettek egy szép kutyaházat a nagy tisztás sarkában. Attól kezdve ott lakott. Mackó király és kicsurka őzike azon gondolkodott, hogyan lehetne kiszabadítani a városból a szomorú sorsú állatokat. Egy sötét éjszaka, mikor még a holc sem sütött, az erdei állatok teljes csendben elvonultak a város felé. elől ment Mackó király és kicsurka őzike. Mellettük kutya, aki a legjobban tudta az utat. Utánuk húsz farkas, húsz róka, húsz szarvas, Húsz hörcsög. Fölöttük röpködött egy nagy csapat bagoly és denevér. Csupa olyan madár, amelyik éjszaka is eltalálna akárhová. Mentek, mendegéltek a sötét éjszakában. Nem találkoztak senkivel. Éjfél volt, mire beértek a városba. Ott is aludt már mindenki. A város szélénél megálltak, és megbeszélték még egyszer utoljára, mi a teendő a farkasok a városi kutyákat szabadítják ki, a rókák a macskákat gyűjtik össze, a szarvasok bemennek az istállókba a lovakért, a hörcsögök pedig előhívják a pincékből, lyukakból az egereket. A bagjuk és a denevérek eközben kiszabadítják a madarakat a kalickákból. A városi verebeket már előre beavatták a dologba. A verebek már két napja elvitték a hírt minden városi udvarba, lakásba, hogy aki át akar költözni az erdőbe, készüljön fel. És senki se ugasson, nyávogjon, cincogjon, nyerítsen, fütyüljön, nehogy az emberek felébredjenek. Minden úgy ment, mint a karikacsapás. Egy óra sem telt bele, a város szélén, a mezőn, már ott nyüzsögtek a megszabadított kutyák, macskák, lovak, egerek és madarak. Csak a macskákra kellett rászólni, hogy ne bántsák sem az egereket, sem a madarakat. Már vonulhattak is mind az erdő felé. Reggel az emberek arra ébredtek, hogy itt is, ott is, üres a kutyaól, az istálló, a kalicka. A cicákat is hiába keresték, alig lézenged belőlük egy pár a városban de azok az ott maradt cicák keservesen miákoltak és kérték az emberektől a tejet, mert egerészni hiába próbáltak. Minden egér elment az erdőbe. Nem tudták az emberek mire vélni a dolgot, a piacon, a boltokban arról beszélt mindenki, hogy az állatok megszöktek a városból. De hogy miért és hová? Nem tudta senki. Déltájban sok-sok madár jelent meg a város fölött. Olyan nagy csivitelést csaptak, hogy az emberek mind megálltak az utcán és felbámultak az égre. A madarak fönn az égen úgy rendeződtek el, mint a betűk. – Nicsak mi? – kiáltott egy ember. – A madarak valamit írnak az égre. És csak ugyan. Már el is lehetett olvasni. Rosszul bántatok az állatokkal. <gül> – Nem is igaz – morogták az emberek. Mi mindig bántunk az állatokkal, adtunk nekik enni, néha meg is simogattuk őket. De azért a lelkük mélyén tudták, hogy a madarak igazat írtak az égre, és most már azt is tudták, miért költöztek el tőlük az állatok.